31. fejezet Csilla halott Itt hagyott engem is, és annát is. Már három hete Magyarországon vagyok. Kicsit olyan, mintha én is meghaltam volna. Még hazamenni sincs erőm. Bálintra eleinte haragudtam, de az elmúlt napokat képtelen lettem volna végigcsinálni nélküle. Ibrahim folyton mellettem van, mert a nyugtatók nélkül vadállattá válok. Mindenkit hibáztatok, okolok, de az az igazság, hogy leginkább magamat akarom büntetni. Emir hazautazott előkészíteni a terepet, mert abból nem engedtem, hogy Anna velem tartson Szaúd Arábiába. Ezzel kapcsolatban hatalmas szerencsém van, mert ha nem vettem volna a nevemre, és nem lennék én már hivatalosan is az apja, akkor otthon ezt nem tehetném meg. Hazámban tiltott az örökbefogadás, ezért is olyan fontos a gyermekáldás kérdése. A vér köteléke nagyon erős. Mindezek mellett egy egyszerű kérdés is megfogalmazódott bennem. Mégis, hogy hagyhatnám itt? Hogyan hagyhatnám egy alkoholista nagypapa és egy drogos nagybácsi karjaiban. Meg egyébként is. Nincs ember a világon, aki nálam jobban szereti őt. Mellettem a helye. Ezzel kapcsolatban bizonyára még harcaim lesznek otthon, de a fájdalmam mellett most minden eltörpül. Persze az sem mellékes, hogy próbálok a saját szabályaim szerint eljárni, már pedig egy anya az anyai nagyanyai jönne a sorban. Ez viszont nálunk nem lehetséges, hiszen Csilla anyja halott. Ezt figyelembe véve a legközelebbi női rokon köteles a gyermeket tovább nevelni. És mivel Csilla rokonsága darabokban van, ezért saját családomban kell bíznom. Mert egy valamit nagyon is szem előtt kell tartanom. Annát csak is fedhetetlen muszlim nő veheti a szárnyai alá. Abban az esetben, ha egy családban a férfi halálozik el, hasonlóan kell eljárni. A legközelebbi férfi rokonnak, apának, testvérnek kell átvennie a szerepet. Így van ez máshol is, csak nálunk szigorú szabályok szerint. Egy apa szerepét átvenni, nagy felelősség. Ugyanolyan nagy, mint vér szerinti apának lenni. A lánygyermek erényét őrizni kell, a fiú gyermeket pedig fel kell készíteni a jövőre. Az nem fordulhat elő, hogy egy gyermek, akinek élnek rokonai, gyám nélkül maradjon. És mivel a családi kötelék nálunk igen erős, az szinte elő sem fordulhat, hogy valakinek ne legyen szegről-végről rokona. Tehát gyermek nem marad magára. A temetés felért egy gyilkolással. Olyan nagyon meggyilkolt, hogy érzéketlenebb lettem, mint valaha is voltam. Egyetlen embert érzek magamhoz közel, és az anna. Ő egy kis rész nekem, Csillából. Kalit fiamat is imádom, de annára valahogy rávetül a Csilla iránti szerelmem is. Megfogalmazhatatlan érzés. Van benne abból a nőből, aki a mindent jelentette nekem. A legborzasztóbb élmény az életemben, mikor Csilla teste a földbe került. Fájdalmas volt látni, hogy testét egy koporsóba teszik, és úgy temetik a föld alá. Olyan érzésem volt, hogy teljesen megfosztják így a feltámadás lehetőségétől. Tudom, mindez azért van így, mert még az az átkozott temetés sem muszlim szokások szerint zajlott. Mikor haldoklott, nem suttoghattam fülébe a sádát, hogy búcsúzásképpen az legyen az utolsó, amit hall. Hiszen Csilla keresztény volt. Igen, ez fájdalmas. Csillának sosem volt köze Allahhoz, és már nem is lesz. Ha az én hazámban temették volna muszlimként, akkor csak lepedőbe csavarták volna a testét, és arca mekka felé nézne. De csillateste örökre Magyarországon marad. A temetésen találkoztam az apjával és az öccsével először. A szeretett nő mindig is távol tartott tőlük. Még ez is fájdalmasan érint, mert olyan, mintha büntettem volna a családjáért. Minden ellene elkövetett bűnömet cipelem a halálomig. Ebben biztos vagyok. Ahogy az elején beszéltem vele is, megaláztam. A szex A haragom, amiért nem bújt be azonnal az ágyamba. És a sok-sok gondolat, ami csak az én agyamban létezett. De mégis bántó. Csilla apja és öccse egyáltalán nem harcolt az ellen, hogy Anna velem utazzon a hazámba. Az idősember olyan képet vágott, mint akinek minden mindegy. Még a temetésen is holt részeg volt. Csilla öccsét meg végképp nem érdekelte az egész. Talán a nővére elvesztése is azért fájt neki, mert ezzel megszűnt az adakozás. Én azonban olyat tettem, amiért sose gondoltam volna, hogy megteszek. A villát az ő nevükre irattam, és abban is megegyeztünk, hogy havonta bizonyos összeggel támogatom őket. Így volt ez Csilla életében is. Az egész olyan volt, mint egy üzleti tárgyalás, szerződés, ügyvéd. Aláírások Undorító Bálint mellém lép és közli, hogy indulhatunk. Ő velem jön. Lányomnak meg kell tanulni a magyarul, és erre Bálintot béreltem föl. Anna mellett valószínűleg arab és angol nevelőnő lesz, de a magyar fiatalember is a nyomában lesz majd. Azt akarom, hogy tudja, félig magyar. Tudnia kell, milyen volt az anyja, és hogy mennyire szerettem őt. Az autónál megkapom a kezembe Annát, aki vadul rugdos. Szaladgálni szeretne, de amint a tenyerem a feneke alá simul, megnyugszik. Az autóban a fejecskéjét a babaülés hátára szorítja, és azonnal elalszik. Remélem, mire legközelebb fölébred, már riádban leszünk. Optimista vagyok a helyzetet illetően. Banális gondolataim vannak. Legyen elég étel és ital bekészítve Annának, legyenek pelenkák, váltóruha, Játék. Anyja helyett próbálok anyja lenni, és ez már csak azért is vicces, mert nemrég még az apja sem nagyon lehettem. Nincs szerencsém, mert az én tüneményes kislányom hatalmas hisztériába kezd a reptéren, amikor a magángéphez megyünk. Le kell ő tennem, mire ő futásnak ered. Nem szólok rá. Erőteljes ütemben lépdelek utána. Ő legalább öt lépést fut le, míg én egyet lépek. Hangosan kacag, mert észreveszi, hogy a nyomában vagyok. Aztán Ibrahim int, és vége a múkának. A helyes irányba terelem Annát, várakozás nélkül tudunk fölszállni a gépre, majd a levegőbe. A lányom sír, én meg azzal nyugtatom magam, hogy most ül először repülőn, ezért van a fesztivál. És most hagyja el először a hazáját is. Azért, hogy új hazája legyen. A szívem megszakad érte, és boldog vagyok. Az alvó Annával a kezemben lépek be a palotába. Kimerült, de nem csak ő, hanem én is. Hirtelen valódi hőssé válik a szememben minden anya, de legfőképpen Csilla. Szinte egyedül nevelte a gyermekünket, és a segítséget is olykor elutasította. El nem tudom képzelni, hogy lehet ilyen intenzitással éveken keresztül, a nap 24 órájában óvni valakit, akit szeretünk. Én már elvesztettem valakit, aki a mindent jelentette nekem, és ez azt eredményezi, hogy annáért túlságosan is aggódom. Előre rettegek a családom támadásaitól, mert biztos vagyok benne, hogy vérremenő menő küzdelmekben védelmezem majd a lányom. Belenézek a kis arcába, ártatlan és gondoktól mentes. Éppen a szájára nyomok egy csókot, amikor Jázmin sutyorgását hallom. Mintha a nevemet rebegné, de nem vagyok benne biztos. Úgy nézi a kezemben alvó csöpséget, mintha a gonoszt látná. Már-már kezdem azt hinni, hogy el fog ájulni, de Naziré és Majsa megmenti a helyzetet. Emir valóban mindent előkészített. Egyszerre akartam átesni a tűzkerestségen, ezért unokabátyám úgy intézte, hogy mindenki jelen legyen, amikor közlöm feleségemmel a követelésemet. Különös, de nem tombolnak bennem érzelmek. Fagyos a szívem, egyedül Anna olvasztja meg a lelkemet, amikor ránézek. Naziré átöleli Jászmint, de ő odéblöki löki. Majsa lép a helyébe, az ő támogatását már elfogadja. Olyan csönd van, mintha mindannyian némák lennénk. Hallom bentről a férfiak hangját, Emir elő is lép. Azonnal végig mér, majd ütemes léptekkel oda sétál hozzám. Átölel, de Anna a kezemben van, ezért ösztönösen hátrább húzódok, hogy ne nyomjuk össze. Már nagyon vártunk, Jamal. Mindannyian. lép hozzánk az egyik szolgáló lány, aki mindezidáig takarító munkakörben volt az alkalmazásomban. Meghajol, és a kezét nyújtja annáért. Eszemben sincs átadni őt. Én fogom őt megmutatni mindenkinek személyesen. Ellépek mellette, és befelé indulok a társalgóba. A nők nem jönnek utánam, de Naziré biztatóan elmosolyodik. Jászmin szeme tele van gyűlölettel, és én csak remélni tudom, hogy engem gyűlöl, nem a lányomat. Ahogy belépek, mindenki elnémul. Senki sem köszön. Úgy néznek ők is, hogy ma már sokat szor érzem magam csodának. Aztán föláll a bátyám, és odasétál sétál elém. Nem is engem veszem ügyre először, hanem Annát. Ahogy előre dől, látom az orjukai tágulatát, és hallom a sóhaját, amit elnyom, amennyire csak bír. A homlokát kissé ráncolja, szerintem azt méregeti, kinek a külsejét örökölte Anna. Majd, mintha hirtelen megrángatnák, egy váratlan mozdulattal fölemeli a fejét, köszönt, és megpaskolja a vállamat. Az öcsém nagy robajjal indul kifelé, suhog a ruhája, és még a fejét is elfordítja rólunk. Engem nem érdekel, mit tesz, de apám ráordít, hogy maradjon. Érzésem szerint mindent meg kell mutatnom nekik. Jelét kell adnom, hogy mennyire szerettem csillát, és annak is jelét kell adnom, hogy a kezemben lévő gyermek ugyanazt jelenti nekem, mint a fiam. Semmivel sem kevesebbet. Éppen ezért nagyon hosszan csókolom meg Anna homlokát, utána pedig a száját. Látom, ahogy Ibrahim elmosolyodik, apám pedig nyelegyet. Az öcsém majd szétrobban, a bátyám meg úgy néz, mintha nem ismerne. Ő a lányom, Anna bint Jamal bin Hussein al -Szudairi. Szándékosan mondom így a nevét, azt akarom érzékeltetni, hogy ugyanúgy a családhoz tartozik, mint bárki más. Csilla vezeték nevét, direkt hagyom el. Apám fölpattan és odaviharzik hozzánk. Rá sem néz Annára, de a körülöttünk állókra igen. Én tudom, azt szeretné, ha kettesben lennénk, de ez most nem adatik meg. Kénytelen lesz ezt a meccset néző közönség előtt lejátszani. Hogy hozhattad ide? Mit kellett volna tennem. Meghalt az anyja. Az a nő, akit imádtam. Mégis mi a francot kellett volna tennem, elárulnád. És mit jelent a neve? Azt nem mond, de mondom. Elismertem gyermekemként. Senki nincs, csak én. Apám fintorog egyet, úgy kérdez vissza. Mi az, hogy nincs senkie? Csak van oda haza is családja? Ez a hazája. És én vagyok a családja. Apám próbál közbe vágni, de nem hagyom. Előhozom azt, ami lenyugtathatja. Allah akarta így. Ez így volt elrendelve. Talán ez nálunk a varázsszó. Allah. Minden muszlim hisz az eleve elrendelt dolgokban, másnéven a predestinációban. Az iszlám azonban olyan kegyes, hogy meghagyja az embernek a szabadságát is a döntési lehetőséggel. Szabad akarata van az embernek, és ezzel élhet is. Allah tudja, hogy mi történt a múltban, mi történik a jelenben, és hogy mi fog történni a jövőben. Allah mindent tud a Teremtés napjától a feltámadásig. Mi úgy gondoljuk, hogy semmi sem történhet meg, amit Isten nem akart. Már születésünk előtt eldől a sorsunk. Szegények leszünk-e vagy gazdagok, betegek vagy egészségesek, szépek vagy csúnyák? Minden. A szegények is azzal nyugtatják magukat, hogy Allah osztotta rájuk a terhet, és a betegek is. Mindenki belenyugszik a sorsába, és nem dacol az életével. Így vagyunk boldogok. Úgy hisszük, hogy már a születésünk pillanatában megvan írva életünk regénye, és ez ellen semmit sem tehetünk. Mikor Csilla meghalt, nekem is az egyik legfontosabb idézet zakatolt az agyamban. Allah nem terhel senkit, sem súlyosabb teherrel, mint amennyit bír. A szabad akarat a világi életünkben kezdődik. Elfogadjuk Allahot vagy sem. Engedelmeskedünk a törvényeinek, vagy ellenszegülünk neki. Isten ezeket a választott tetteinket jutalmazza, vagy bünteti. Én úgy gondolom, hogy helyesen cselekedtem, mert Allah ezt rendelte nekem, én pedig elfogadtam. Apám sóhajt párat, ekkor először néz a kezembe alvó kislányra. Semmi érzelem nincs a szemében, sem szeretet, sem gyűlölet. Egyáltalán semmit sem érez a lányom iránt, ez fája a legjobban. És mit akarsz? Azt akarod, hogy itt éljen veletek a palotában? Mit mondasz majd Jászminnak? És mit mondasz majd a fiadnak, ha egyszer megkérdezi, hogy az igazat? Ilyen egyszerű, apa. Egyszerű? Te megőrültél. Ez egy magyar állampolgár. Semmi köze a mi hazánkhoz. Hagyd abba. Az állampolgárságát el fogom intézni. Nem tudsz meggyőzni, apa. Fogadd el. Nem érdekel, ha nem ismered őt el, de engedd, hogy én... A saját utamat járja. Hirtelen minden fájdalom, érzés, emlék felerősödik bennem. Támadni akartam, de az oly gyönyörű arcnak még az emléke is elgyengít. Előttem táncol a zöld tekintete, amit a következő pillanatban már lehúnyva látok azon az átkozott kórházi ágyon. Az agyam benne az emlékképeimmel a legnagyobb ellenségem. Aztán Annára nézek, ami megnyugtat. Beletúrok az egyik kezemmel a borostámba kínomban, Annát óvóan magamhoz szorítom. Apám csak szótlanul figyel, ezért folytatom. Tudod, mit éreztem, amikor Csillát temettem? Összedőlt minden. Nem csak a jelenem, hanem az egész múltam. Az egész életem, apa. Abban a pillanatban még hitem sem volt. Összeszűkül a szeme, átérzi a fájdalmamat. Annára nézve mondom ki azt, ami tisztává teszi, hogy mit is jelent nekem már a boldogság. Ez a pici adja az elkövetkező életem alapjait. Visszafordítom a csöpp testet, hogy ő is jól láthassa. Apám arca ellágyul, és a karomat is megfogja. Majdnem hozzáér Anna fejecskéjéhez, de aztán hátrább húzza a kezét. Fiam, mi itt vagyunk neked, és itt van Kálid is, Jászmén, mi mindannyian itt vagyunk. De én csillát szerettem a világon a legjobban. Te kit szeretsz, apa, a világon a legjobban? Hogy kérdezhetsz ilyet? Válaszolj. Töpreng. Talán azt hiszi, hogy a gyermekei közül kérdezem, ezért folytatom. Emlékszel régen, milyen volt, amikor anyát szeretted? Amikor olyan szerelmes voltál belé, hogy bármit megtettél volna érte? Tudom, már nem érzel ilyet, de emlékszel még rá? Elmereng. Bólint, és válaszol. Igen, emlékszem. Mi lett volna, ha akkor elveszíted? Olyat tesz, amitől megindulnak a könnyeim. Ránéz Annára, és végre hozzáér. Egész tenyerével végig simítja a feje búbját. Az ő szeme is könnyes. A gyerekeimbe kapaszkodtam volna. Anna ugyanabban a szobában szuszog, mint Khalid. mint teljesen kiborult a ténytől, de én megígértem neki, hogy az este mindent megbeszélünk kettesben. Ennek el is jött az ideje. Közlöm a gyerek vigyázóval, hogy lányomra legalább annyira figyeljem, mint a fiamra. Nincs közöttük különbség. Fapofával veszi tudomásul az utasításomat. Azt hiszem, családom nagy része túllépett a problémán. Apám talán sosem fogja Annát teljesen elfogadni, de abban is biztos vagyok, hogy többé nem kérdőjelezi meg a szeretetemet, és nem akarja majd a gyerekemet eltávolítani a közelemből. Anyám a kezdeti hisztéria után meglátta a másik oldalát is. A végén már leginkább az érdekelte, hogy én mennyire más ember lettem. Őt titkon mindig is bántotta az arab férfiak, közöttük apám túlontúl szabados élete. Azzal, hogy meglátta az érzelmeimet is, érthetővé vált számára minden. Talán úgy érzi... Már én is képes vagyok a tiszta szerelemre, noha ő eddig azt gondolta, hogy hazánkban arra csak is nő képes. A hugaim hasonlóan viselkedtek a helyzetben. Aki a legnagyobb megdöbbenést okozta, az a bátyám volt. Őt mindig is közel éreztem magamhoz, de most rácáfolt erre. Tudomásul vette a döntésem, de azt minden nélkül tette. A nap hátra lévő részében nem is beszélgettem vele, és azt is tudom, hogy testvéri kapcsolatunkban törés keletkezett. Nem értem az okát, de most először érzem családommal kapcsolatban azt, hogy nem is akarok semmit és senkit megérteni. Elég az elfogadás. Az öcsém persze adta az ívet. Szerinte jól eltoltam az életemet, mert valószínűleg megromlik majd a házasságom is. Azt is mondta, hogy kifordultam magamból, és nevetségesen viselkedem, pedig eddig ő fölnézett rám. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy feldühített a dobálódzása. Pont az ő véleményére teszek magasról. Járjon csak továbbra is mindenféle cafkához. Nősüljön meg még kétszer, közben váljon is el. Aztán élvezze a háremében a legalább annyira mocskos nőket, mint amilyennek ő titulált a Csillát. Tőlem már senki sem veheti el azt, ami az enyém. Csilla emlékét és annát. mind még mindig abban a ruhában van, amiben napközben volt. Még zuhanyozni sem ment el. És ez azt jelzi, hogy már nagyon szeretne beszélgetni velem. Kicsatolom az órámat, és odahelyezem a fésülködő asztalra. Hallom a halk surranását a szőnyegen, érzem, hogy megáll mögöttem. Felé fordulok, eltávolít a dű a szemében. Megértést várok tőle, pedig tudom, azt sosem fogom megkapni. Jamal, én ezt nem tűrhetem tovább. Sokszor próbáltam feleségemmel türelmesen viselkedni, de azt hiszem elfelejtette, hogy ki is vagyok én. Úgy gondolja, a mi szerelmünk tiszta, és abban nem fér bele semmi szélsőséges dolog. Pedig a mi szerelmünk nem is létezett soha. Én csak egy nőt szeretek. Szerettem. Azt pedig végképp rosszul gondolja, hogy most ő lesz a vígaszom. Talán lehetne így, de az agressziójával eltávolít magától. És mit szándékozol tenni? Kérdezem már majdnem vigyorral az arcomon. Követelem, hogy építs egy másik palotát. Költöztesd oda a lányod valami nevelőnővel, meg azzal a magyar fickóval együtt. Én nem vagyok hajlandó egy fedél alatt élni velük. Ha ezt nem teszed meg, elválok. Oda sétálok az ágyhoz, és le is ülök. Ő is odalép, azt hiszi, csatát nyert. Azt hiszi, hogy csilla halála után immár ő az egyetlen nő az életemben. Pedig az egyetlen nő az életemben mostanság egy picike kis törékeny angyal. Rendben. Építek egy palotát. Neked. Téged költöztetlek oda. Mivel fiunk még kicsi, megengedem a kapcsolatot kettőtök között. Amint három éves lesz, visszaköltözik hozzám. Én pedig majd látogatlak, ha úgy tartja kedvem. A vállás kizárt. Hatalmas többenetet látok az arcán. Előhúzza végső fegyverét, amivel már tényleg undort kelt bennem. Kaliddal vagdalkozik. Neked fontosabb a lányod, mint a fiad. le tudsz időt tölteni, de a lányod nélkül nem. A lányomnak nincs anyja, Kalidnak viszont van. Nem akarom erőszakkal eltávolítani tőled, de ha azt hiszed, hogy nem veszem magamhoz a megfelelő időben, akkor tévedsz. Talán elképzeli, hogy két év múlva gyermekünket majd csak akkor láthatja, ha én abba beleegyezem, mert az arca tele van fájdalommal. Tényleg megváltoztam. Megváltoztam, mert megsajnálom. Régen ilyen sosem fordulhatott volna elő. Finomítok a helyzetem. Nézd, Jászmin, vagy ez fog bekövetkezni, vagy az, amit én ajánlok. És te mit ajánlasz? Fogadd el Annát. Nem kérem, hogy úgy szeresd, mint Kálidot, De még az is megtörténhet. Még csak egy éves. Lehetne olyan, mintha mi gyermekünk lenne. Tudom, ez képtelenség, de valami kapaszkodót nyújtanom kell a feleségemnek. Nekünk még születhetnek gyermekeink a jövőben is. És ha elfogadod ezt a lehetőséget, akkor cserébe én megígérem, hogy nem lesz több feleségem. Te maradsz az egyetlen. Nem lesz ágyasom sem. Bármibe beleegyezem, de annát akarom. Magam mellett akarom tudni. Latolgatja a lehetőségeit. Végül oda jut, ahova már évszázadok óta sok arab nő jutott. Neki kell engednie. És ha azt is követelem, hogy ne járj egyáltalán más nőkhöz? Igen, bólintok, pedig majdnem lehetetlennek tartom a lehetőséget. A szex az nálam testi kérdés. Egyedül csilla volt rá képes, hogy kisajátítson. Az időben azonban bízom, és reménykedem benne, hogy majd minden megoldódik magától. Miben is bízhatnék másban, mint az időben? Talán csak az lesz arra is képes, hogy a fájdalmat kimossa a szívemből, és helyet adjon a boldogságnak. Talán idővel újra képes leszek Jászmírra nem úgy nézni, mint egy ellenségre, és talán újra adni tudok majd neki magamból egy keveset. Annyit nem, mint Csillának adtam, de valamennyit talán igen. Megígéred, Jamal Megígéred, hogy nem okozol több sérülést? Hogy soha többé nem kell végignéznem, miként távolodsz el tőlem, és leszel valaki másé? Megígéred? Újra bólintok, mire ő elsírja magát, és belemarkol a tenyerembe. Kétségbejtő lehet olyan valakit szeretni, aki nem szeret minket viszont. Legalább olyan kétségbejtő, ha az ember olyan valakit szeret, aki már nem is létezik. Két remény vesztett ember. Jászmin hirtelen a lelkitársammá válik.